třetího dnešního příspěvku Robina Pecha, který uh, dokončuje doktorské studium na uh, filozofii na UK a uh, odevzdal, což je možná důvod k další oslavě dneska, nedávno odevzdal disertační práci s názvem Hlas rozumu, a uh, jak je to dál? Studenti kritické filozofie Imanuela Kanta. A jeho příspěvek se bude uh, týkat právě uh, tohoto tématu. A předávám slovo. Děkuji. Děka. Samozřejmě děkuji v první řadě za pozvání, za tu příležitost tady promluvit. Snad mi odpustíte jednu krátkou, v podstatě takovou zkazku. Totiž to, že já jsem sám dojížděl na letní turistickou školu, ještě tehdy na tu sádzanu, takže je to pro mě jaksi záštní potěšení, že jsem se jak si z toho hlediště dostal na jeviště trošku skokem teda, takže zároveň předesílám, že pro mě ta situace je vlastně tak trošku nová, že se snad si nepomůžu, že bych mluvil jako k tolika hlavému publiku, takže kdybych se zakoktával nebo zadrával, mi to si odpustíte. A k tomu příspěvku ano, pravda je ta, že vychází přímo z toho, co jsem se pokusil teda zpracovat, je tedy práci, která teda má ten titul a podtitul, titul teda Hlas rozumu, podtitul studie, trošku neurčitý, studie ke kantové kritické filozofii. No a v tomto rámci, jak si si dovolím přednést teda úvahu nebo text, který se snad Podaří uh, spojit jednak s tématem, který školy v škole letošní, a jednak, což teda by mě pak osobně samozřejmě zajímalo, jak to na vás bude působit, a jednak samozřejmě, jako jak ten můj příspěvek může přispět uh, nebo nějak doplnit nebo rozvinout ty příspěvky předchozí. Jo. To, je, to by mě zajímalo. Jenom ještě předešlu jednu věc, že uh, ten můj přístup je v podstatě přístup jako historika filozofie. Takže ten výklad bude primárně orientován na výklad teda jako kanta, řekněme. Ovšem s tou ambicí jednak se stáhnout k tomu tématu a jednak prostě pojednat téma, který si dovolím tvrdit, jako je obecnější a který snad lze obecně zarámovat otázkou, která je tak naivní jako důležitá, to je co je filozofie a jaký máme a můžeme rozumět, jo? jak historicky, tak věcně. Tak Pokusím se teda odpovědět otázku, kterou si teda kladu jako v titulu tohoto příspěvku, totiž jak si počínat ve sporu, že Zda agresivně, nebo mírně, nebo klamně, nebo upřímně, nebo jak, tak ten podtitul teda Kikantovou pojetí polemické užívání rozumu, což je pojem, který se teda opravdu objevuje v jedné části, teda v té druhé části toho Klasického spisu, teda kritika čistého rozumí. A tímhle tím způsobem se chci teda jak nějak stáhnout k tomu tématu a přispět eventuálně teda k společné diskuze, jo? Tak A to východisko teda opravdu je, to jsem vlastně neřekl, e, totiž to, co mě zajímá a zajímalo, e, jak v tomto případě, tak obecně je, jaká je souvislost vlastně e, mezi filozofií a retorikou. Jak to pak lze studovat, tenhle problém na vybraném historickém příkladu v tomto případě. Napříkladu Immanuola Kantajou. Tak, tolik na úvod. Od dob svého vzniku je filozofie úzce spojena s retorikou. Jak retorika, tak filozofie představují svébytná slovesná umění. Retorika je uměním řeči, která přesvědčuje. Filozofie je uměním řeči, která odhaluje pravdu. Retorika se však tradičně orientovala na problém přesvědčivosti, zatímco filozofie se odedávna soustředila na problém pravdy. Obě tyto tradice se vyvíjely samostatně, avšak v trvalém napětí a sporu. Jednotlivé podoby tohoto sporu lze studovat na vybraných historických příkladech. Exemplárním příkladem trvalého sporu mezi filozofií a retorikou je příklad Platórova sporu se sobisty. Polemika s představiteli sofistiky je společným námětem řady platonových dialogů. Zvláštní místo mezi nimi však zaujímá dialog Gorgias. Právě zde se nachází jedno klasické místo, jehož význam lze jen stěží přecenit. Cituji. Jistě je tedy rétor a retorika právě v takovém poměru i ke všem ostatním uměním. O věcech samých nepotřebuje vidět nic. Nejbrž stačí, když objeví nějakou zručnost v přemlouvání. Aby se neznalcům jevilo, že zná více než znalci. Konec citátu. Citované místo mělo a má svůj historický význam. V různých obměnách a variantách se stalo pevnou součástí evropské filozofické tradice a jejího literárního kánonu. Spolu s ním byl ovšem v této tradici kanonizován také odmítavý vztah k retorice. Filozofie se proto tradičně definovala jako hledání pravdy, zatímco retorika platila za umění klamu. Podobné pojetí nacházíme také v textech Immanuela Kanta. Také Kant staví filozofii proti retorice, pravdu proti klamu, poznání proti moci. Podobně jako Platon přitom však upadá do zjevného rozporu. Rozpor, do kterého Kant upadá, když filozofii vymezuje proti retorice, spočívá v tom, že k tomu sám využívá svrchovaně retorických prostředků, nezřídka prostředků cílené a záměrné diskreditace. Kant retoriku diskredituješ tím, že ji na rozdíl od filozofie upírá status a důstojnost vědy. Ve vědě ani ve filozofii nemá totiž podle Kanta retorika co dělat. Kantovu kritiku tradiční filozofie a metafyziky lze z tohoto hlediska chápat a interpretovat jako kritiku užívání retoriky ve filozofii. Tradiční filozofii a metafyziku Kant totiž odmítl jako citát sofistickou pseudovědu, Konec citátu, kde se na místo pravdy usiluje o přesvědčivost a na místo poznání o moc. Z tohoto důvodu se Kant také pustil do její kritiky, aby filozofii pomohlo očistit, očistit od zhoubného vlivu rétoriky. Kantovou kritickou filozofii je tedy možné chápat a interpretovat právě v tomto kontextu. V kontextu tvrdošíné snahy o purifikaci filozofie a její oddělení od rétoriky. Uvedenou interpretaci lze opřít o celou řadu kantových vlastních vyjádření. Jedno z takových vyjádření nacházíme v přípravných, jak se to jmenuje ten text, reflexích ke kritice čistého rozumu, což jsou kantový, rukopisné poznámky v jeho exempláře, kde si Kant poznavil, velice mi záleží na tom, citat, velice mi záleží na tom, abych ušel podezření, že bych chtěl čtenáře získat na svou stranu přemlováním. Spíš bych měl očekávat, že se ke mně připojí čistě na základě síly náhledu. Konec citátu. Protože Kant ve shodě se starší tradicí odlišuje pravdu od přesvědčivosti, odlišuje také sílu filozofického náhledu od síly přesvědčivé řeči. Filozofický náhled, pokud se nedostaví sám od sebe, je ovšem třeba zprostředkovat. Děje se tak prostřednictvím řeči, typicky prostřednictvím spisu jehož prostřednictvím se autor obrací ke čtenářské veřejnosti. K veřejnosti se ovšem autor obrací s určitým cílem a záměrem, který se liší podle žánru příslušného díla. S jakým, záměr, z, s jakým záměrem psal Kant svoji kritiku čistého rozumu, základní a ustavující text své kritické filozofie ukazuje již více citovaná poznámka, a totiž se záměrem získat čtenáře na svou stranu. To, že se Kant rozhodl k tomu nevyužít moc a prostředky retorického přemlouvání, Nýbrž prostředky logického přesvědčování souvisí se žánrovým zařazením spisu kritiku čistého rozumu, ale i ostatní kritická díla, Kant totiž vřazuje do novověké tradice tzv. filozofických zkoumání o lidském rozumu, které má své obsahové i formální náležitosti. Forma filozofického zkoumání podle Kanta sama o sobě vylučuje užívání retorických prostředků, jelikož filozofie, jak se Kant opakovaně vyjádřil, citát, v sobě nestrpí žádné přemlouvání a tedy ani žádnou retoriku v tradičním slova smyslu, ve smyslu, cíleného, přesně, ve smyslu cíleného a záměrného působení na emoce či afekty posluchačů nebo čtenářů. Kant sám, tedy spojení filozofie s retorikou, na jedné straně ostentativně odmítá, na druhé straně však skrytě připouští a předpokládá. Užívání řečnických prostředků, tedy cílené a záměrné přenášení odpovídajících afektů z mluvčího na jeho posluchače či čtenáře které se v kantově pojetí fakticky uskutečňuje prostřednictvím tónu a modulace hlasu a tuto název hlas rozumu tónu a modulace hlasu je v oblasti vědy i filozofie viděno obecně podle Kanta nedůstojné v určitých případech je však omluvitelné ba přímo nezbytné Omluvitelným a nezbytným je ovšem podle Kanta pouze v jednom jediném případě, a to tehdy, stávaly se prostředkem osvícené a osvětlující kritiky, která v oblasti vědy a filozofie vystupuje proti každému, kdo si zde na úkor druhých neoprávněně osobuje jisté poznání a vědění, a která je proto vždy spojena s výzvou k umírněnosti. Citát z kritiky čistého Když vidíme nepřekonatelnou zaslepenost a velikářství těch rozumbradů, ne, kteří se nedají přimět umírněno, umírněnosti žádnou kritikou, není skutečně jiné rady, než postavit proti nehoráznosti na jedné straně nějakou jinou, která se zakládá na stejných právech, a to proto, aby se rozum nad odporem nepřítele přinejmenším zarazil, zapochyboval trochu o svých troufalých nárocích a poskytl sluchu kritice. Konec citátu. Osvícená osvětlující kritika představuje u kanta druh zkoušky, která má ukázat, zda a nakolik jsou nároky, které si někdo v určité oblasti, například v oblasti vědy a filozofie, činí na jisté poznání a vědění, zda jsou oprávněné či neoprávněné. Výkon takové kritiky, protože naráží na odpor těch, jejichž nároky na jisté poznání a vědění spochybňuje, má pak podle kanta povahu sokratovského rozhovoru a uskutečňuje se v polemice. Důkazem protivníkovi nevědomosti. Pokud jsou protivníkovi nároky na poznání a vědění neoprávněné, jeli poznání a vědění, které si osobuje, pouze domělé, pak o to musí a má být v nastalém sporu přesvědčen za pomoci odpovídajících logických argumentů. Za pomoci logických argumentů lze ovšem přesvědčit pouze toho, kde je ochoten takové argumenty vyslechnout. Přístupnost kritice, která by, měla čistě, která by měla formu čistě logické argumentace, jak naznačuje výše uvedená kantová poznámka, tedy není samozřejmá. Kdo není ochoten vyslechnout příslušné logické argumenty, toho nelze o ničem přesvědčovat a přesvědčit. Lze ji na nejvíc přemlouvat a přemluvit k tomu, aby kritice a jejím argumentům dopřál sluchu. V takovém případě musí však osvícená a osvětlující kritika nutně z logické roviny přejít do roviny retorické. Její účinnost pak ale nezávisí na užívání logických, nejbrž na užívání retorických prostředků a nezakládá se proto na přesvědčivosti podaných argumentů, ale na působivosti zvoleného tónu hlasu. Cílem a účelem kritiky v tomto případě není ani nemůže být zprostředkování odpovídajícího myšlenkového náhledu, což je cílem a účelem logické argumentace, nýbrž vyvolání, vyvolání odpovídajícího afektu, smyslového a tělesného počítku. Dokud tedy kritika ve sporu s protivníky nemůže použít nástroj logiky, musí sáhnout po nástrojích retoriky. Jedině vhodně zvolený tón a odpovídající afekt, nikoli přesvědčivá logická argumentace, může totiž protivníka, který na logické argumenty dosud neslyší, přimět k tomu, jak jsme slyšeli, aby se zarazil a zapochyboval o svých nárocích na poznání a vědění. Polemika s oponenty. Je však podle Kanta spojena se specifickým, totiž s polemickým užíváním rozumu, o kterém pojednává samostatná kapitula druhého oddílu kritiky čistého rozumu, kde Kant rozvrhuje svoji nauku o metodě. Politic eh, politické. Polemické užívání rozumu je ovšem Kantovi zvláštním příkladem užívání rozumu ve společnosti druhých lidí, které má oproti jeho užívání v odloučení a samotě celou řadu výhod. Vždyť zdůraznuje kant citát, jak mnoho a jak správně bychom mysleli, kdybychom nemysleli ve společenství s druhými, kterým sdělujeme naše a kteří nám sdělují jejich myšlenky. Konec citátu. Člověk, který svůj rozum užívá sám, se proto musí řídit jinými pravidly, než člověk, který svůj rozum užívá ve společnosti druhých. Kdo svůj rozum užívá sám, ten se podle Kanta může a musí řídit čistě rozumovými pravidly a zákony. Člověk, který svůj rozum užívá ve společnosti druhých lidí, se však vedle toho musí řídit také empirickými pravidly společenského styku. Sdělování a vzájemná výměna myšlenek, když dochází formou společného rozhovoru, nikdy nepodléhá pouze logickým pravidlům myšlení a poznání, ale také empirickým pravidlům jednání ve světě lidské společnosti. Ideálním a exemplárním příkladem lidské společnosti je ovšem Kantovy takzvaná stolní společnost. Piš, gesel, Stolní společnost. Stolní společnost tvoří lidé sedící, vlastně překvapí u jednoho stolu, kteří se zde setkávají za účelem společného rozhovoru. Společný rozhovor, kterým se účastníci stolní společnosti navzájem baví a jehož prostřednictvím si vyměňují své myšlenky, čímž zároveň podle Kanta naplňují přirozené lidské určení, které spočívá ve vzájemném informování, komunikaci a výměně myšlenek. Má ovšem svá pravidla, která Kant vypočítává v paragrafu 88 Antropologie v pragmatickém ohledu, jen týká společenského styku, a která se dále zmiňují také v paragrafu 54 Kritiky soudnosti, jen týká různých druhů společenské zábavy. Stolní společnost se může podle Kanta bavit různými způsoby. Tím nejvhodnějším je však myšlenková hra, spočívající ve vzájemné výměně myšlenek prostřednictvím rozhovoru, který se týká nějakého všeobecně zajímavého tématu a která má obvykle následující tři stupně. Vyprávění, první stupeň, druhý stupeň, přemýšlení, třetí stupeň, žertování. Na úvod společného rozhovoru se jeho účastníci navzájem vyprávějí nejrůznější novinky a zajímavosti. Novinky, které si v úvodu rozhovoru získávají všeobecný zájem a pozornost stolní společnosti, jsou pak následně povýšeny na téma společného přemýšlení, během kterého si jednotliví účastníci rozhovoru navzájem sdělují své myšlenky a mínění na danou věc, přičemž mezi nimi z pravidla dochází, upozorňuje Kant, ke sporu, který vyvolává nežádoucí vášně a napětí, ještě následně ovšem zapotřebí mírnit. Aby vážně opadly a napětí se rozpíly, no, přechází se v závěru rozhovoru od společného přemýšlení k následnému žertování, které vzbuzuje všeobecné veselí a smích a napomáhá tím, napomáhá tím ke vzájemnému usmíření z nesvážených stran a k ukončení jejich sporů. V návaznosti na uvedené tři společenského rozhovoru Kant proto formuluje následujících pět pravidel. Cituju. Za. Volit ke konverzaci takovou látku, která všechny zajímá a každého podněcoje k tomu, aby něco hodného připojil. Za B. Během konverzace nenechat vyvstat hrobové ticho. Nýbrž jen chvilkové odmlky. Za C. Pokud to není nutné, neměnit téma a neskákat od jedné věci k druhé. Za D. U sebe ani u žádného ze společníků nenechat vyvstat panovačnost. A jakoukoliv vážnost spíše zažehnávat dobře mířeným vtipem, protože zábava nesmí být obtížnou prací, jen svobodnou hrou. Za E. V případě vážného sporu, kterému se lze sotva úplně vyhnout, pozorně držet sebe sama a své afekty na úzdě, aby vždy vyšla najevo vzájemná ústá náklonost. Mnohem více, pro nás teďka důležitý, důležitý místo, mnohem více přitom záleží na tónu, prokládá Kant, tónu, který nesmí být nikdy agresivní ani arogantní, než na obsahu rozhovoru. Uvedených pět, konec citátu, uvedených pět pravidel, které, která Kant na citovaném místě vypočítával, se souhrně chápat a interpretovat jako empirická, pragmatická pravidla společenského styku, která neurčují pouze pravidla rozhovoru ve stolní společnosti, ale také pravidla rozhovoru vůbec, včetně rozhovoru, k němuž dochází v oblasti vědy či filozofie. To, že v oblasti vědy a filozofie platí vele logických, také zmíněná pravidla pragmatická, dobře ilustrují vybraná místa kritiky čistého rozumu, nebo prolegomen, která zhodně poukazují na to, jaký význam má na poli vědy a filozofie spor a jakým způsobem je zapotřebí jej řešit. V kritice čistého rozumu, jmenovitě právě v kapitole, která pojednává o polemickém užívání rozumu, Kan v této souvislosti poznamenává, cituji: Spor kultivuje rozum zkoumáním předmětu ze dvou stran, a opravuje jeho soud tím, že ho omezuje. Co je přitom sporné, není věc, nejbrž tón. Polemické užívání rozumu je v kantově pojetí, jak jsme již naznačili, nerozlučně spojeno s užíváním rozumu ve společnosti druhých lidí. Vedle logických zákonů myšlení a poznání se proto řídí také pragmatickými pravidly společenského styku a rozhovoru. Vedle věci, které se takový rozhovor týká, je ovšem stejně důležitý, ba ještě důležitější, Právě tón řeči, který je účastníci volí, když si navzájem sdělují a vyměňují své myšlenky, a který, jak řečeno, vyše, nesmí být nikdy povýšený či agresivní. Proti agresivnímu a povýšenému tónu, který je podle kanta projevem nesnášenlivosti a neúcty k druhým lidem, je proto v případě vědy a filozofie zapotřebí bránit a vystupovat stejně, se bránit a vystupovat stejně jako v případě střední společnosti. Totiž výzvou k umírněnosti spojenou s dobře mířeným vtipem, který vyvolává všeobecné veselí a smích. Smích, jak praví známá kantova definice z paragrafu 54 kritiky soudnosti, citát, je afekt proměny napjatého očekávání vnitř. Konec, citát. Vnitř se ovšem nejednou obrací také dlouhotrvající vědecké či filozofické spory, které jsou sice na první pohled vedeny s patřičnou vážností a nesmřitelností ale které se při blížším, totiž kritickém pohledu, náhle ukážou jako zcela zbytečné, nicotné a směšné. V příloze k prolegumenům, kde Kant opakovaně upozorňuje na to, že v případě vědecké či filozofické diskuze je zapotřebí volit umírněný, nikoli povýšený tón, se proto také výslovně poznamenává, že citát jejím základem musí být smířlivost a snášenlivost. Konec citátu. Nanáška na smířlivost a snášenlivost, která je zde protikladem nesmířitelnosti a nesnášenlivosti, jež podle kanta nezřídka provází vědecké i filozofické spory, ukazuje, že na rozdíl od samostatné a samostatné vědecké či filozofické přednášky, což je ten způsob toho přemýšlení jaksi sám, v jistém smyslu, totiž bez počítání z reakcí publika, kde je nutné řídit se čistě podle předepsaných logických pravidel, je v případě vědeckého či filozofického sporu, který je obdobou společenského rozhovoru, zapotřebí se řídit také volnějšími pra pragmatickými pravidly společenského styku. Pravidla vědecké a filozofické diskuze, tedy Kant jak se ukazuje, nebo přinejmenším zdá, v zásadě odvozuje z obecných pravidel společenské koalizace. Soukromá konverzace, která probíhá v rámci stolní společnosti, se však od vědecké či filozofické diskuze, podle Kanta, v jednom podstatném ohledu odlišuje. Jakkoliv se jedno i druhé řídí stejnými pragmatickými pravidly, která souvisejí s formou a pravidly společenského styku, je zde přesto jeden zásadní rozdíl. Společenská konverzace probíhá ústní, vědecká a filozofická diskuze naopak písemnou formou. Jestliže v prvním případě je prostředkem komunikace ústní promluva, v druhém případě je to spis, jehož prostřednictvím se autor obrací ke svým čtenářům. Věda i filozofie se totiž podle kanta rozvíjí a uskutečňuje prostřednictvím odpovídajícího druhu spisu, které lze obecně rozdělit na spisy naučné na jedné straně a na spisy polemické či kritické na straně druhé. V případě naučného spisu se komunikace autora se čtenářem uskutečňuje převážně monologickou formou, tedy na způsob samostatné přednášky. V případě polemického a kritického spisu se však uskutečňuje převážně dialogickou formou, tedy na způsob společného rozhovoru. Autor naučného spisu přitom sděluje čtenářům své myšlenky proto, aby se je osvojili, zatímco autor polemického a kritického spisu čtenářům své myšlenky sděluje proto, aby je posoudili. Činí tak z toho důvodu, aby vyzkoušel, jaký účinek mají jeho myšlenky na druhé, a aby zjistil, zda u nich vyvolávají odpor či nesouhlas. Odpor či souhlas, pardon, samozřejmě. Myšlenky, které u veřejnosti vyvolávají všeobecný souhlas, lze přitom s Kantem dále považovat za všeobecně platné. Všeobecně platné myšlenky, s nimiž by mělo souhlasit každý, pokud by věc sám v klidu a řádně promyslel, pak vyjadřují samotný hlas rozumu. Řeč vědy a filozofie, nakolik představuje a zosobňuje hlas rozumu, má ovšem stejně jako každé jazykové sdělení celkem tři samostatné složky, které Kant navzájem odlišuje. Vedle obecných pojmů prostředkuje posluchačům či čtenářům také jednotlivý smyslový názor a počitek, který se v případě písemného sdělení, které má formu vědeckého či filozofického spisu, z autora na čtenáře přenáší prostřednictvím vybraných slov, prvé, názorných příkladů a ilustrací, prvé, a tónu autorova hlasu. Každé sdělení, a tedy i sdělení prostředkované vědeckým či filozofickým spisem, má tudíž stejně jako ústní sdělení svojí za prvé logicko, za druhé esteticko a za třetí afektivní rovinu. Působí tudíž na mysl, ale také na tělo svých čtenářů. Jestliže působí na jich mysl, pak vyvolává odpovídající hnutí mysli. Jestliže ale působí na jich tělo, pak vyvolává odpovídající tělesné hnutí. V prvním případě tak v mysli čtenářů navozuje určitý obecný logický pojem či jednotlivý smyslový názor, v druhém případě u nich však vyvolává určitý tělesný afekt. Vyvolané tělesné afekty zpětně působí také na mysl čtenářů a ovlivňují tím jejich poznávací schopnosti. Ovlivňování mysli prostřednictvím řeči, která působí na tělesné afekty svých posluchačů či čtenářů, a která tímto způsobem cíleně a záměrně ovlivňuje jejich mysl, bylo tradičně v kompetenci řečnického umění, které se Kant, jak jsme viděli, pokouší věcně i formálně oddělit jak od vědy, tak od filozofie, jež mají podle něho vyjadřovat hlas obecného lidského rozumu. Pokud se však lidský rozum, a to i v případě, že se uplatňuje v oblasti vědy či filozofie, uskutečňuje prostřednictvím řeči, která plní funkci ústního nebo písemného sdělení. A jestliže každé jazykové sdělení má vedle logické a estetické roviny také rovinu afektivní. Pak je příslušná rozumová myšlenková poznávací, poznávací činnost, k níž dochází ve vědě a filozofii za účelem komunikace odpovídajících myšlenek a poznatků, nerozlučně spojená s řečnickým uměním, od kterého se ji Kant sám snaží naopak oddělit. Hlas rozumu, má-li být vyslyšen, se musí vždy nést v určitém tónu a způsobovat, vyvolávat a navozovat tím odpovídající tělesné afekty. Pokud ale působí, vyvolává a navozuje určité tělesné afekty, má vždy a nutně svoji afektivní a tudíž retorickou dimenzi. Afektivní a retorickou rovinu mají samozřejmě také vlastní kantovy spisy, ať už se jedná o ranější spisy předkritické či pozdější spisy kritické, nebo o spisy odborné, technické či populární, určené odborné či laické veřejnosti. Zkoumání rétorické dimenze kantovy předkritické i kritické filozofie se však dosud zaměřovalo především na přítomnost a funkci metafor, které Kant ve svých textech tak často používá. Kant sám však užívání těchto prostředků neřadí do oboru řečnického, ale do oboru krásného umění. Jestliže užívání uměleckých prostředků je podle Kanta ve vědě a filozofii za určitých okolností a podmínek přípustné, užívání řečnických prostředků nikoli. Ve vědě a filozofii je totiž podle Kanta nepřípustné ovlivňovat mysl čtenářů a posluchačů působením na jejich tělesné afekty. Zde je dovoleno využívat pouze logických argumentů či názorných příkladů a ilustrací, které působí na dvě základní poznávací moutnosti lidské mysli, které k rozlišuje, jimiž jsou rozvažování a smyslovost. Školený řečník, který využívá prostředků řečnického, nikoli krásného umění, se však na rozdíl od vědce či filozofů, kteří jsou zaměřeni na rozvažování a smyslovost svých posluchačů či čtenářů, cíleně a záměrně zaměřuje na jejich tělesné afekty. Čemuž kromě jiného, využívá také cílenou a záměrnou modulaci tónu svého hlasu. Právě tón řeči, nikoli metafory či přirovnání, která ve vědeckém či filozofickém spisu plní funkci názorného příkladu či ilustrace, Kant tedy, zdá se, považoval za specifickou retorickou strukturu, která je ovšem přítomná v každém jazykovém sdělení. jelikož, citát, každý výraz jazyka souvisí s tónem, který je přiměřený jeho smyslu. Konec citátu. Tón hlasů, včetně hlasů, který kant připisuje rozumu, tedy spolurčuje smysl a význam každého jazykového sdělení, včetně sdělení, která veřejnosti adresuje věda a filozofie. Přítomnost specificky retorických struktur, které přímo souvisejí s cíleným a záměrným ovlivňováním mysli čtenářů prostřednictvím tónu autorova hlasu, by bylo možno vykázat ve všech kantových textech, a to bez ohledu na to, zda se jedná o texty předkritického nebo kritického období. V případě textů kritického období, ať už jde o texty odborné či populární, je ovšem tato možnost o to významnější a důležitější, že kantova kritická filozofie, kterou tyto texty byť různou měrou dokumentují, se zcela programově a ostentativně od řečnického umění distancuje. Zkoumání přítomnosti retorických struktur, které, které souvisí s cílenou a záměrnou modulací tónu hlasu, mají proto nemalý systematický význam a důležitost pro chápání a interpretaci kantovy kritické filozofie jako celku. Kantova kritická filozofie je totiž ve své podstatě kritikou tradiční, tradiční školské filozofie a podstatnou součástí této kritiky je kritika povýšeného a agresivního tónu jednotlivých jejich představitelů. Proti povýšenému tónu, který se podle něho, totiž podle Kanta, pojízřečí domnělého vědění, Kant v této souvislosti staví naopak umírněný tón, který se pojí z řečí rozumové víry. Součástí celkové reformy tradiční školské filozofie, kterou měl Kant v úmyslu iniciovat, měla proto být také změna tónu, užívaného ve vědeckých a filozofických diskuzích. Zatímco umírněný tón Kant považoval za známku rozumu osvíceného, povýšený tón naopak považoval za známku rozumu zaslepeného, který nevidí své vlastní meze a musí k takovému náhledu být teprve přiveden. Vhodným prostředkem k tomu je společný rozhovor a spor. Právě v rozhovoru a ve sporu s druhými je totiž člověk nucen nahlédnout meze a omezenost svého vlastního rozumu. Odtud důležitost a význam sokratovského rozhovoru, který plní ryze negativní, kritickou a propedeutickou funkci, zbavuje domnělého vědění a připravuje cestu následné osvětě a poučení. Máli být člověk poučen, musí být nejdříve osvícen. Máli však být osvícen, musí být nejprve vystaven důkladné kritice. Jestliže má ale této kritice dopřát sluchu, což není ani samozřejmé, ani obvyklé, musí být nejprve rozkolísán a uveden do nejistoty, tedy znejstěn. Znejstění protivníka lze ve sporu docílit různými prostředky. K těm nejúčinnějším však patří uplatnění vhodně zvoleného tónu. Tónu výsměšného, nebo naopak tónu vážného. Vážný tón Kant sám uplatňuje zejména v polemice proti skepticismu, výsměšný tón zase především v polemice proti dogmatismu. Postupuje tak zcela v souladu se starou řečnickou zásadou, kterou nacházíme u aristotela v retorice, podle níž je třeba výsměchu čelit vážností a vážnosti naopak výsměchem. Protože na poli filozofie, jak byl tam přesvědčen, doposud převládal především zaslepený dogmatismus, jedním z hlavních retorických prostředků osvětlující kritiky se mělo stát užívání výsměšného tónu. Přecházíme k závěru. V evropské duchovní tradici se standardně rozlišovaly tři hlavní obory kritické činnosti a intervence. Lékařství, filologie a právo. V oblasti lékařství se kritická činnost uskutečňuje jako rozhodnutí o zdraví a nemoci, v oblasti filologie jako rozhodnutí o původním smyslu textu, v oblasti práva pak jako rozhodnutí o vině a trestu. Kantův pojem osvícené a osvětlující kritiky, tedy základní pojem jeho kritické filozofie, zahrnuje všechny tři uvedené významy. Kant je ovšem užívá a mění podle potřeby. Nejčastěji pojem kritiky používá v jeho právním významu. Kritika se tak v Kantově pojetí podobá institucí smírčího soudu. Pomáhá řešit spory z nesvářených stran. Kantová kritická filozofie pomáhá řešit spory na poli vědy a filozofie, urovnává rozpory z nesvářených vědeckých táborů a filozofických škol. Jejich základní příčinou je podle Kanta neoprávněné užívání rozumu poznávání předmětů, které leží za hranicemi lidského poznání. Známkou nelegitimního užívání rozumu na jedné straně dogmatismus, na druhé straně pak skepticismus ve vědě a filozofii. Obojí, jak dogmatismus, tak skepticismus, Kant přitom řadí pod obecnou rubriku blouznění, které považuje za nemoc, spočívající buďto v přehnané důvěře v lidský rozum, jako je tomu v případě dogmatismu, nebo naopak v přehnané nedůvěře v lidský rozum, jako je tomu v případě skepticismu. V této souvislosti Kantery zjevně přechází z právního do lékařského, lékařského registru, když za jediný lék proti dogmatickému i skeptickému blouznění považuje účinnou filozofickou kritiku, která se fakticky uskutečňuje jako kritika dogmatické a skeptické filozofie a má podobu sporu s jednotlivými jejimi zastánci a představiteli. Spor se však v tomto případě, jak Han opakovaně zdůraznuje, nevede pouze o věc, brž o tom. Proti povýšenému tónu, který charakterizuje jak dogmatismus, tak skepticismus, staví Kant umírněný tón, který charakterizuje kriticismus. Jestliže povýšený tón je známkou nemoci, umírněný tón je naopak známkou zdraví rozumu. Klíčovým problémem se proto v této souvislosti stává možnost přechodu od jednoho k druhému, tedy možnost opětovného uzdravení rozumu. Uvedený přechod Kant obecně pojímá jako osvícení, osvícenství, osvícení které vymezuje negativně jako oproštění od předsudků, pověr a domnělého vědění. Jak se ale lze od domnělého vědění oprostit? K tomu je podle Kanta zapotřebí odpovídajícího náhledu, totiž náhledu jeho nicotnosti. Takový náhled může ovšem pomoci zprostředkovat právě dobře mířený vtip, který podněcuje a vyvolává odpovídající tělesný afekt, v tomto případě veselý a smích. Smích je podle Kanta spontánní tělesná a afektivní reakce na náhlý zvrat, kdy se napjaté očekávání, v případě dogmatismu a skepticismu, očekávání konečného vítězství v probíhajícím sporu, najednou obrací vniveč a ukazuje jako směšné. Vtip a smích proto v kantově pojetí získávají zásadní terapeutickou funkci. Stávají se prostředkem filozofické kritiky, ve smyslu léčby mysli, citát, rozladěné až k blouznění. Jsou tedy také nástrojem kritické filozofie, která se cíleně a záměrně, třeba že nepřiznaně a skrytě, propově s řečnickým uměním, aby s využitím jeho prostředků, cíleným a záměrným působením na tělesné afekty svých čtenářů, dosahovaného prostřednictvím modulace tónu hlasu, obnovila a upevnila zdraví jejich rozumu a otevřela tím cestu k, jej, k jeho dalšímu svobodnému rozvoji. Na ozdravnou a společenskou funkci veselí a smíchu upozornila v souvislosti s interpretací kantovy kritické filozofie řada kantovských baraterů. Přecházím k závěru. Obe, obyčejně se v této souvislosti připomíná buď to kantovo pojetí vzájemného stavu mysle a těla, nebo jeho pojetí společenského styku, společenskosti. Kantovo pojetí veselí a smíchu je však možné využít také k interpretaci jeho pojetí filozofické kritiky a kritické filozofie, jak dobře ilustruje následující citát z Metafyziky mravů. Pokud je však podle známého tvrzení vhodným průbířským kamenem pravdivosti, to musím se opravit, pokud je však podle Schapsburyho, říkám to správně, jeho tvrzení vhodným brubýským kamenem pravdivosti nějakého, nějaké nauky to zda obstojí, když je vystavěna v posměchu, pak by časem musela přijít nutně řada na kritického filozofa, aby se smál naposled a nejlépe, když vidí, jak se papírové systémy těch, kteří po dlouhou dobu měli velké slovo, jeden za druhým hroutí a jak se jejich stoupenci rozutíkají, což je osud, který jej nepohybně čeká. Na v se Kant obvykle odvolává v kontextu morální filozofie či estetiky. Citovaný odkaz na známý test of ridicule, který Kant ve shodě s tradicí připisuje v ačkoliv ten, jak se zdá, zmiňovanou zásadu sám nikdy neformuloval, ovšem tento obvyklý kontext přesahuje, je totiž zcela v souladu s kantovými úvahami na poli teoretické i praktické filozofie a odpovídá jeho úvahám o podstatě a funkci kritiky a kritické metody, která dovoluje, teď bude řada citátů, Klidně a s posměchem v uvozovkách přihlížet sporu mezi dogmatiky a skeptiky na poli vědy a filozofie, jež se kritickému pozoroval, ty jeví jako dětská hra. Při blížším pohledu a zkoušce, proto také jejich argumenty neobstojí, ale rozpílí se v pouhý dým, opět citát, čímž definitivně ztratí na vážnosti, jelikož se ukáže jako nicotné a tedy směšné. Kritický filozof proto musí mít tale, uh, citát, Talent moci se libovolně přenést do jisté dispozice mysli, v níž jsou všechny věci posuzovány zcela jinak než obvykle, dokonce obráceně, ale přesto přiměřeně jistým rozvojovým principům v takovém naladění mysli, konec citátu, v takovém naladění mysli, který je nezbytný k tomu, aby se jednak sám, kritický filozof, byl schopen v dobrém rozmaru bavit a smát, jednak aby uměl pobavit a rozesmát druhé je-li zapotřebí, aby dobře mířeným vtipem mírnil jejich vášně a urovnal vzniklý spor. O tom, jak pevně jsou programy metoda kritické filozofie spojeny s tím, co bychom mohli nazvat retorikou posměchu, vypovídá k příkladu následující místo z kritiky čistého rozumu kantova programového kritického spisu, kde se uvádí, cituji, je už velkým a nutným důkazem chytrosti nebo moudrosti, když víme, na se máme rozumně ptát. je -li totiž otázka o sobě nesmyslná, a vyžadujeli zbytečné odpovědi, pak má kromě zahambení toho, kdo jí vznáší, někdy ještě tu nevýhodu, že neopatrného posluchače svádí k nesmyslným odpovědím a že skýtá směšný pohled na to, jak říkali staří myslitele, jak jeden dojí kozla a druhý pod ním drží cedník. Konec Existuje jistě celá řada způsobů, jak dotyčné místo vyložit. Bez, přihled, bez přihlédnutí k jeho polemické a retorické rovině se tu však obejdeme jen stěží. Totež by ovšem platilo také v případě dalších kantových textů i jeho kritické filozofie jako celku. S určitou mírou zjednodušení lze totiž říci, že odborné kantovské bádání, jak se historicky konstituovalo a vyvíjelo, se zaměřovalo buďto na na, na, buď to na logickou nebo na estetickou rovinu kantových spisů, Což ale zůstává, co ale zůstává stranou soustředěného odborného zájmu jejich afektivní rovina. Jestliže zkoumání logické roviny kantových spisů bývá obyčejně spojováno s logickou či argumentační analýzou a zkoumání jejich estetické roviny s odpovídající estetickou analýzou, zkoumání jich afektivní roviny by bylo zapotřebí propojit s jejich tonální analýzou, kterou bychom v určité návaznosti na Kanta samotného, ale také na některé současné kantovské badatele, mohli chápat jako analýzu retorickou. Celkový smysl a vyznění Kantovy kritické filozofie tedy neurčují pouze obecné pojmy, které Kant zavádí či jednotlivé příklady, metafory a přirovnání, které pro ilustraci používá, ale také tón, který volí v polemice se svými protivníky a oponenty. Tonální a retorická analýza kantových filozofických spisů a zkoumání tak představuje určité desiderátum odborného kantovského bádání. Je tedy skutečnou výzvou pro všechny, kdo se pokoušejí blíže porozumět jednak kantové filozofii, jednak filozofii jako takové. Děkuji vám za pozornost. Dobře za osvícení příspěvek. Eh. Co k němu máte? Peče. No, e, já bych měl dvě je otázky a rozhodně, se prostě jak speciálně tam ten tam ten, tento příspěvek, do mě nezaujal a I jde mi o to, zda tedy to téma, ten ta retorika, zda nám ukazuje tedy i to, to zásadní, kan, jo, tu kantovou racionalitu nějak jinak. Mm. To, je, to je jedna otázka, druhá je taková textová, teď jsem se setkal s problémem kantová spisu, Fakult. Mm -hmm. A spor fakult, no? Ano, ano, nebo spor fakult mm -hmm. správněji. A chci se jenom zeptat, jestli teda je přeložen do češtiny nebo není. Zatím jsem měl půl jako signál, že není. Ano. Takže jen, jenom to, vše. Děkuji za otázku začnu to druhýho. Spis od spor fakult, že není češtiny a tady jenom snad e, taková drobná v podstatě filologická poznámka, totiž on je to jako spis v úvozovkách, je to vlastně jako soubor tří esejů, který Kant e, jako snad opravdu psal jako rektor té královské univerzity mimo jiné a který prostě řeší právě tu otázku sporu těch různých, v tomto případě, jako, jak on říká, vyšší a nižší fakulty, jenom. Nižší v tom smyslu artistické. Jo, a vyšší v těch lékařská právnická teologická. Takže e, to je spis jako strašně v to ohledu a pro mě pochopitelně strašně jako zajímavý a důležitý a ten češiný přeložený zatím není. Ale myslím, že se to brzy změní. A, a tak, Co se týče té tý otázky, jestli, jestli ten přístup, který jsem naznačil, jestli ukazuje e, něco, e, jak si zásadně jakoby nového, jo? nebo jestli se vyjadřuje taky k těm jako podstatným myšlenkám tý kantovy filozofie, jestli tomu správně rozumím. Tak tady bych odpověděl tak neurčitě, abych řekl, jak si platí ano i ne, v jistém smyslu. Prostě je to pohled, který, abych to řekl metaforou, se dívá tomu autoru trošku jaksi pod prsty. Jo? A je potřeba jak si možná vypěstovat určitou senzitivitu proto, že prostě ve filozofii prostě je přítomen učitel prostě prvek retoriky A jak si netváříte, že to tak není. A ta analýza nás může jak si může kultivovat to porozumění pro, to, pro ten záměr, který je teda, jak jsem dneska říkal, tady v v diskuzi že jo, s kolegou, jako persuazivní. Jo? Takže sledovat ty texty jakožto určitý příklad prostě přesvědčování a umět analyzovat ty různé rejstříky a úrovně, na kterých se to přesvědčování odehrává. Jo? A já myslím, že nakonec je to vlastně v souladu s tou jaksi maximou, kterou Kant formuluje právě v souvislosti s tím, co je teda kritické myšlení, totiž to myšlení samostatné. Jo? Tak když je člověk jaksi v tomhle tomohledu je trošku vycvičen, tak si může všimnout, že ho ten autor, který ho zrovna studuje nebo čte, se prostě snaží jak si získat na svou stranu i třeba jako jinými než čistě logickými prostředky. Jo? Takže takhle bych za tím odpověděl, jo? Jako neříkám, že se tím řeší, jako, e, nějaký, jako, že to vyřeší antinomie čistého rozumu nebo něco podobného. Ale je to jako nový nebo jiný, aspoň si to představuji jiný, jako styl prostě zkoumání. No. Já teda, kdy si můžu reagovat, já bych se ještě trošku zeptala na ten poslední metaforu, protože na hmm. začátku to vypadalo, že že jako by všechny retorické prvky odmítá, pak se mi trošku zdálo, že on jako uznává jako si metaforičnost jazyka, něco ve smyslu jako lakopový metafor, kterými žijeme, nebo, že tam je jako něco takového, ale, ale že to jako hodně výrazně, hodně silně báje, jako by říkal, že prostě... Každá ta konkrétní, každé to konkrétní faktur se jako vyžaduje nějaký konkrétní specifický prostředek a, a, a nemá být pro něj využívaný jiný přesvědčovací prostředek než tento. Jak mluví potom o těch výsměšních, jako by mm. to bylo tak, že on jako řekne někdo mm. nakonec přizná, že teda, ano, tam mm. jsou ty, že tam existou nějaké objektivní, objektivní přesvědčovací retorické prostředky, které nějak přirozeně patří k nějakému faktu, tomu jak ty věci jsou a pro ten se takhle mají použít. Takže mnohem víc že ty konkrétní prostředky na ten konkrétní fakt. Mm. Já nevím, a, a to takové případné z fyziky, já nevím, teoretikům řekl, že prostě hold nikdy nemá jenom zákony a, a nějaký výchozí stav, ale že ten výchozí stav bude s těmi zákony automaticky provázat v tom, jaký, jaký stav je, jaký to stav je, protože to jako není, nejsou dvě jako nezávislé kategorie. Tak To je teda ta druhá metafoda, metafyma být obecný a tohle je naopak speciální hodně. Je. Ale jako, jo, že, že jakoby, jestli to je takhle. Jo. Já, jo, já, já se odpovím jak si krátce a na dvě věci, to je, jako, jestli Kant uznává přeobecnou metaforičnost řeči, co jste naznačila, to si, jakoby, nejsem jistý, protože je vůbec sporný, jestli Kant v těch úvahách jako o rozumu, myšlení a tak dále, jako právě počítá řeči. řečí, jo. protože idea čistého rozumu, jak se zdá, je právě jako idea jako rozumu, který skoro by se řeklo se děje bez řeči, jo, to prostě, víte, takže, a pak najednou jenom ta řeč, samozřejmě u Kanta jako jsou různý místa, které jsou třeba i v napětí určitým, jo, takže to není možné rozhodnout nějak definitivně, jenom chci prostě upozornit na to, že to je problém a že jako převládají vlastně jakoby výklady nebo interpretace, které upozorňují na to, že ten Kantův tak řeči ve vztahu k myšlení vlastně instrumentální, jo. Prostě jenom jako ta řeč jakoby hraje roli jenom když to chce sdělit. když myslím, jak si kam představuje sám, tak bych nepotřeboval. Jenom můžu tam tam se to prostě dá jenom v těch pojmech. jenom jako jo. Jak bynout třeba někomu něco vysvětlit ovšem, tak to je jiná situace. To je jiná situace. A zapojení těch metafor, jako nebo ty názorní, obrazní, figurativní řeči, kam promýšlí vlastně jenom jak si z takových jako didaktických jak si jo? Takže Nakonec přizná, dokonce tomu řekne retorika, i když prostě proto má svoje pojetí, odmítá zásadně jo, jako to je na, jako specifický problém. Ale jenom jsem se upozorit tady na to, že jako ta vazba myšlení rozum řeč je vlastně poměrně sporná, jak to kanta je. Převládající názor je takový, že to je vlastně jako instrumentální pojetí. A pak teda pak nastupuje ta úvaha uh, jako o zapojení těch různých dalších jako složek. Jo? možnej. Právě pro ilustraci, pro vysvětlení a tak dále. Tam to má své místo. No ale pořád jaksi zbývá ta třetí složka, to je ten tón, ten afekt, který, od kterého se není možný jaksi oprostit, když pokud teda kan přizná, že tón jako určuje, spolu určuje smysl každého jazykového vzdělení. No, tak včetně vzdělení, který se jako snaží vysvětlit za pomoci názorných příkladů nějaký čistě rozumový pojem, No, takže to taky děje v nějakým tónu. Takže právě proto je to v obozovkách falešní, to oddělení retoriky v tom smyslu teda jako orientace právě na tu afektivní rovinu od filozofie, která by jako měla teda jako být orientovaná na tu mysl jako čistě, jo? Tak právě proto si myslím, že, to je, že, že se tam ukazuje opravdu ten rozpor, v něm smyslu. A který nás upozorňuje na to, že je možné prostě přistupovat jako k tomu, abych tam řekl kritičtěji teda, jo, k tomu zkoušení. No, tak asi to taky stačí jako. Já jsem se chtěl zeptat, už jsem hovořil o vlastně prostě retorické analýze, a nebo způsobu analze tónu, No. Dá se říct si, třeba při kterých argumentech, třeba v rámci kritiky čistého rozumu v určitých centrálních místech, kdo nějaká retorická analýza, kde je nejvíce použito u určitých retorických, retorických prostředků, která míst, v určitých centrálních místech je, člověk obvykle vnímá, tak texty, třeba kritiky čistého rozumu, jako určitý myslet uh -huh. argumentu proti argumentu a velmi obtížně v tom hledá uh -huh. určité retorické způsoby, uh -huh. což tam samozřejmě uh -huh. jsou, co je tak nejvíc. Tak já bych jenom chtěl u. Jako Důležitá otázka, že jo? já bych jenom možná trošku teda jako, já se z toho nechci vyvlíknout, jako ale jenom jako, jako, jako součástí toho plánu nebo toho typu zkoumání jako přiznání taky toho, že jak si užívání těch logických argumentů je svého druhu taky, jako to strategie a zkoumat to jako, jako druh. A tam by pak byla otázka, proč na určitých nebo na určitých místech, třeba centrálních, jako kam, přechází prostě z, jednoho, z jednoho toho registru do druhého. proč prostě se to se to mění, jo? A k tomu, k tomu, co vás nebo co tě zajímá jako, jo, jestli, jestli se teda dá z těch centrálních míst, který teda působí tak suše, že, jo? že to je prostě jenom vlastně logická argumentace, dedukce nebo co a tak. Tak na to já teď jako odpovídám vlastně odpovídat jako nechci. Uh, upozornil jsem na ty místa, kde, který jsem citoval, které jsou jako zjevně jako retorické. Prostě mluvit o rozumradech, jako, které jsou směšné jako, a tak dále, myslím, že jako, jako evidentní. Jo, prostě. Ale ten úkol, ten zůstává, aspoň já jsem ho nezvládl. Jako to, to, co jsem tady přednes, je de facto jako plán toho, jak, tu, jak, tu, jak ten text prostě začít zkoumat jo, z určitého hlediska s tím letím zdůvodněním. Takže řekněme, že to jsou jaká prolegomena která k jak příští, jako retorické, tonální analýze kritiky čistého rozhovo. Takže já na to odpovědám takhle, zatím si opatrně. Jo. Děkuju. A jestli nejsou další dotazy, tak si dáme zasložených 10 minut a po nich poslední dnešní výsledky. Ano. Děkuju vám. Díky.